Na 7 uur Suid-Afrikaanse tyd, 1905 En jy is by die rechte plek, jy is by Net Radio SA Net Radio SA Maar nou ons verwelkom ook die luisteraars van Radio Worldwide En ook FM Stereo Soe alieansie wat ons gevorm het Tussen Net Radio SA Radio Worldwide En FM Stereo So, baie welkom waar jy ook al jyself mag bevind hier in Suid-Afrika met een van ons stede en dorpe of in die platte dan of in die buitenland Enige plek jy is verskrikkelijk baie welkom Hoop jy is rustig Hoop jy kan ergens een plekje vind om rustig te sit of dalk een bykie te lewe By ons program oordenking is ons bezig om die woord van God te oordink Bepeins En een ander woord daarvoor meditatie En ons gaan soebykie kyk na die verband daartussen Maar omdaan nou net, jy is baie, baie welkom Waar jy jou nou ook al dan mag bevind En omdat ons wereldwijd uitsaai Hier ek ook vir jou ons webadres www.netradio sa.co.za www vir worldwide web .netradio sa.co.za sodat jy op die webwerf kan inbeweeg bietjie daar rond kyk, rond blaai. Al die inligting rondom ons radiostasie sal jy daar vind. Ook die uitsenders of die omroepers, allemaal wat programme uitsaai En ook die programme en die tye van uitsending Baie ander inlichting daar op die webwerf En ons het ook een archief so dat jy kan luister na programme wat alreeds uitgesaai is En dan op jou eie tyd lekker rustig kan sit en luister En omdat ons wereldwijd uitsaai, groot ek gewoon ek in een paar verskillende tale, in die Russische taal, as ons nou net hallo sê, as is Drafuja, of Privet, in die Arabische taal, Salam alikum, of mens kan ook sê Mergabaan, en jy kan ook sê Alain was Salam. In die Duitse taal, Goedenavond, en in Hebrews, Shalom, Grieks, Kalimera, Afrikaans, goeie naand, Engels, good evening Nou hoop ek, jy voel so my baie lekker rustig Omdat ek jou nou gegroot het Nee, as een mens mekaar moes gegroot het, jy rustig kan Sit jy heerlijk rustig lekker achter oor En ontspan, en omdat op die donderdag 8 uur, die tyd het verskuif vanaf 39, nou na 8 uur toe op die donderdag het ons een praktische meditatie, praktische bybelse meditatie, so dat die mens kan lere om het te doen. is een discipline, so dat jy jou julle lichaam kan ontspan. Mens moet ook jou siel laat ontspan, want ons bestaan uit gees en siel en lichaam. Jou gees is baie skerp, dit is soos een spons wat alles van Godse woord indrinkt, Maar die mens moet jou siel tot bedaring kry, jy was heel dag bezig met die hele klomp goed. En al die dinge is daar binnen in die brein opgeneem en leed daar in die bewuste en die onderbewuste. Sels alles dit in die onderbewuste kom, het so elke nou en dan, soos visse wat jy sien in die rivier, so elke keer dat die kop daar uitsteek, om die sierstof te kry, dis wat gebeur, omdat ons gedacht is, wat al is dit in die onderbewuste, kom soms na die bewussein, en dan versteer dit die mens sy denken vir oomlik, so ons wil nie enig iets nie pla neem, rustig wees, ontspanne wees, en saam mediteer, bepeins saam dink oor die kostbare woord van God, die skipper van die himmel en aarde, wat in die niks die heelal in aan aansijn geroep het, ons wil weet wat God sê, En ons wil hom toelaat om met ons te praat Want dit is sy woord wat ons hanteer Dit is nie maar sommer net een boek nie Dit die woord van God die Schipper, god Godrie enig, Vader, Seen en Heilige Gees En daarom wil ek hy moet jy rustig wees Alles vergeet rondom jou en denk aan God Terwijl ons luister na Rina Hugo wat vir ons die Onse Vader syng, vraag dat jy sal kyk of jy nie rustig kan word en op God concentreer. Sien om waarop jy op, op sy troon sit, al hier die vier levende weesens recht rondom, die een wat lyk sy mens, in die zijde kant, in die weste kant lyk sy kalf, aan die noorde kant die weesens wat lyk sy arend, en aan die ooste kant een weesens wat lyk sy leeuw baie goeie redes daarvoor om hoekom hulle so gerangskuk is, dan die gerips rondom en dan serafs en aardsengele en miljoene der miljoene engele, amal wat gereed staan om God te dien en ons het daar die voorrecht om ook te weet dat die engele is uitgestuur, hulle is in diens van God ter wille van my en jou wat nou hier luister. God is geïnteresseerd in ons en hy wil hee, ons moet ook aan hom dink. Daarom, terwijl ons hier luister na Rina Hugo, vraag dat jy kijk op wie die biekie kan ontspannen, rustig wees, al die dinge van die dag vergeet, en concentreer op God, drie enig, Vader, Soon, en Heilige Geest, terwijl Rina Hugo, by ons hier syng. Luister na Dr. Tini Eilers, ek saai uit hiervan uit Irene In Pretoria, Suid-Afrika En waar jy ook al jyself bevind, jy is baie welkom Ons is besk met die program Oordenking Waar ons die woord van God oordink Maar dan ook die diepere dimensies daarvan Oor die woord oordink Omdat die mens werk met woorde met baie baie skakeringe van betekenis soos die woord oordenking wat ook meditatie of bepynsing kan beteken en dit gaan oor die feit dat ons ons moet tot bedaring bring soos wat koning David dit ook vir ons in een van die besalm skryf dat ek bring my siel tot bedaring soos een moeder haar kind aan haar bors tot bedaring bring Jy sal onthou hoe koning Saul, die heel eerste koning van Israël, hoe hy sy so opstandig geraak het tegen David, dat hy David wou doodmaak. En daar was iets met sy met syge verkeerd. En al wat hom tot bedaring gebring het, was David wat op sy harp gespeerd het, jy sal onthou. Hier is dus een absolute realiteit, mense. Die feit dat die mens tot bedaring moet kom, dat jy rustig moet raak, en die mens moet een klomp iets goeikies met jyself, als een discipline beoefen, anders is dit nie makkelijk, om tot bedaring te kom, jy weet ons, nou kom ons in jy reine motor, en mense vleg hier tussen jou, dier jou motor en ander motors, en hulle sit nie hier, so flikkerlichte aanneen, jy moet al hoe meer begin concentreer, dat jy nou nie, hier in ongeluk betrokken raak nie, en as iemand langs in die motor sit, sal hulle sien of jy die hele situasie kan hanteer of nie, en hoe jy begin om dalk paniekerig te raak, om jyself te praat, en later begin vingertaal te praat, en so meer en so meer, iemand vir jou, vir jou sê, maar jy is al my tot bedaring kom, Vergeet jy die, die mense, koncentreer jy maar maar net op dit wat jy doen, dat jy dit recht doen. Mense, dit het alles met discipline te doen en jy weet van padwoede. Mense wat so voor mekaar indraai en dan stop en dan is daar amper ongeluk en een man spring met sy motor uit en hy gryp jy ander ou en plik om by sy kar uit. Alles te doen met padwoede en mense en het gaan oor een mens, sy hantering van ongeluk omstandighede ons kan mens kan jou tot bedaring bring en rustig raak en met jou praat je kan selfs jou asemalum rustiger kry, je kan jou bloeddruk laat uh, bykie, bykie daal en so meer, so ek lees nou vir jou hier in een boek wat ek nou al vir jou gesê het. Ek het klompie goed wat ek met jou moed hanteer wat tegelijkertijd op mekaar inspeel. Ek weet nie of jy bekend is, as jy nou na nou my luister na, uh, as een mens een tekst het, sê nou maar op een rekenaar, en jy bezig om te lees, sommige van die woorde wat jy lees, is so in een ander kleur, dan gehighlight, sê nou maar een blauw kleur, en jy kan, klik op daar die woord, dan neem my jou na dieper vlakke van die tekst toe. Dat jy dieper kan in saak kry, amper soos een boek met voetnotas, of met een indeks achter, so dat jy bykie naslaan kan doen, en excursies wat daar in die boek geplaas is, om net veel meer indig te gee, gewoon is het met voetnotas of met die excursie wat wat bygevoeg is om vir jou meer indigting te, te gee, oor een woord wat gebruik word of een begrip of iets. Nou, dis wat ek nie altyd moet probeer doen, met verskillende boeken, informatie, bronne wat hier rondom my lewe, wat ek probeer aan te dis nie makkelijk nie, nu om te radio nie, mys by klas aanbieding is dit nou my makkeliker die boeken le by jou en jy kan een boek optel en begin voorlees daar uit hier is daar nie verskrikkelijk baie spasie vir my om jy te werk nie so dis uh, nou nie a walk in the park soos die engelsman sê nie, maar nogthans probeer ek dit, ek probeer dit dan ook so rustig as moontlik te doen want as ek nie rustig is nie dan gaan jy as die luisteraar ook nie rustig wees nie, en ek moet Dan nou aan jou dink So ek lees uit hierdie boek The Mozart Effect The Mozart Effect Tapping into the power of music To heal the body, strengthen the mind And unlock the creative spirit Boek wat geskryf is Door Dan Campbell Ek het die boek al een hele paar jaar Hiervoor en het ek geskryf 2 januari 2 januari 2002 So hy is nou al so vir 15 jaar in my, my besit en dit is van uh, die meer nieuwer boeken wat ek heet. Ek, ek het baie boeken wat baie ouwe is, is dit. Hoe dit ook al sy, kom ek lees vir jou hier oor Heart Disease. Heart Disease, modern society's major cause of death, has lent itself to numerous music intervention studies after installing a music listening system in a six bed intensive care unit in 1976 St. Joseph Hospital in New York reported a drop in heart attacks and a death rate 8 to 12 percent below the national average. In 1987 Two researchers studied the cardiac rhythm responses of patient with advanced coronary heart disease to type classical music. Now in, in the journal Heart Lung, they reported a the significant decrease in heart rate with no clinical arrhythmias and a change toward A happier emotional state As a critical care nurse Kathy E. Gazeta, RN, PhD The director of the Holistic Nursing Consultants in Dallas Consultant at Parkland Memorial Hospital And author of 13 books Has worked with coronary patients for 25 years On admission to the coronary care unit she explains most patients are short of breath, ashen, sweating, with low blood pressure and a fast heart rate. Often they have an ir irregular heart rhythm. Sometimes they are close to death and in a pre music therapy days she could offer little in the way of mind spirit care to stabilize their conditions beyond the usual reassurances that things would be all right and the exhortation to take a deep breath and try to relax guzeta would watch helplessly as the usual medical interventions failed to put the patients at ease, terrified of dying, their breathing grew shallow, their fists and jaw cleansed tight and they lost control of their emotions, sometimes with dire physiological consequences. Gazeta decided to try a complementary approach and so began relaxation and music therapy. Sessions with her patients. Her medical colleagues however wanted more than personal testimonials and anecdotes. To satisfy them she designed a research study at three hospitals in Washington DC. The study used three groups of patients the first received relaxation sessions twice a day using Dr. Herbert Benson's relaxation response method in which the practitioner concentrates on the breath, breath and on exhale repeats a sample mantra such as one or relax The second group received both relaxation and music therapy twice a day. Now with a choice of soothing popular classical or non-traditional music, the third group received no relaxation or music therapy. One of the patients, Mr. B, a 60 year old chief of military police was admitted to to Walter Reed Army Medical Center following a heart attack. He was enrolled in the relaxation music therapy group, but decided to drop out of the study. Guzetta persuaded him that responses to, to relaxation and music therapy took practice, just like learning to swim or to ride a bike, and Mr. B stuck it out for three more sessions and couldn't believe the changes. I thought relaxing was having a beer after work and going to a two week vacation once a year, he told Guzetta. I've been walking around my whole life with a tight neck and shoulders and didn't even know it. I think I have learned How to let go of that I never felt Like this before Ek kom ons dus net vir jou oop Terwyl jy nou na nou my geluister het Ek jou vraag, kyk net bykie Na jou skouwers, voel net a bykie Of jou skouwers nie opgetrek is nie Kyk net of jy nie kan laat zak En as jy jou skouwers nou kan laat zak Dan was jy nou nie Ontspannen nie So laat zak jou skouwers Heeltemaal Dit is deel van om te kan ontspannen Omdat hierdie spanning draas mens die hele dag onwetend In jou lichaam rond As jy aan my, nou aan my dink, dan gaan ek jou vraag Sê nou maar die geest van die Heere help jou om aan my te dink soe ernst die die dag En ek ek of jy net jou skouwers kan ontspannen Dat saak net jou skouwers Want dit gaan die spanning uit jou lichaam begin draineer Mr. G, another patient also told Gauzetta, he was scared to death of the cardiac catheterization, dat is die catheters wat hulle in jou hart insteek om te kyk of daar uh, blockasies in jou coronare arteries is the catheterization procedure to determine whether one has an obstruction of the coronary arteries Gauzetta Kooncelled him on using the relaxation and music therapy He had learned and arranged for him to take his tapes Recorder and headphones to the catheterization lab To help him to cope with the stress Nou vandag gebruik een mens dat nie met tapes en goed nie Gebruik soms maar CD of mp3 player Afterwards he told her he had still been scared but that the music and the exercises had helped him through the ordeal. I felt like I had some control over the situation, he said. I had something that I could do to help with the procedure and control my fear. Nou kom ek help jou ook een beetje. In ons archiewe, hier so net Radio SA, by die webwerp www.netradio daar is een archief, en as jy nou gaan soek na bybelse meditatie, enige tyd wanneer jy gespanne voel, wil jy nie een van daar die uitsendings van my dan na luister nie, kyk of dit jy nie bykie sal help nie, ek is helemaal oortuigd af, en dit is dat jy sal, daarby kan baad vind, want jy gaan leer om te ontspan van jou voedsole af tot by jou haare, tot by jou kopvel en jou gezigspere, jou oor en jou kakebeen en so meer en jou asomhaling en jou bloeddruk en jou hartspoed en al die dinge wat daarmee gepaard gaat. Dit is een geskenk van my aan jou. So by die archief, gaan kyk jy maar net en soek dan by bybelse meditasie, en jy kan daarna luister, jy kan afvlaai, of jy kan sommer so direct, daarna luister, sal jy dit gebruik, asjeblief, en, as jy iemand ontmoet, wat, het lyk of die persoon een bykie stressvol is, en so, wat nie dat, vir die persoon vraam, om net vir homself, vir haarself, die gunst te doen nie, mense wat in hospitale le, wat wacht op chirurgie of wat ook al, wat de rede lid ook al daar is, hulle kan onmiddellik inskakel en in die archief gaan luister na bybelse meditatie en dan sommer daar die therapie gratis ontvang. Altogether, the study included 80 heart patients, relaxation and music therapy were effective Effective in lowering mean heart rate from 100 to 82 beats per minute And the systolic blood pressure from 150 to 130 It also reduced cardiac complications and psychological anxieties and raised peripheral tramp temperatures from 72 degrees Fahrenheit no fire in Celsius 72 degrees Fahrenheit to 94 degrees Fahrenheit an introduction an indication that patients were more relaxed but even before the data were analyzed Gata boasted I knew we had been effective in providing body, mind-spirit care to these patients Deepak Kopra MD, medical doctor the mind-body researcher and best-selling author in holistic health utilizes sound as medicine in his book Perfect Health he described the case of Agnes Rainer An elderly woman suffering from angina pectoris there's no angina angina pectoris the recurrent dull chest pain that is common a uh, common precursor to heart attack and between January and May when the angina began agnes suffered 60 spells of chest pain a cardiologist found serious blockage in her coronary arteries and prescribed nitroglycerin pills to relieve the discomfort In June Agnes came to see Copra who gave her primordial sound to make every day or to make use of it every day especially following the onset of angina. Several months later Agnes reported that the chest pain had stopped The day she began to practice the sound, it never returned. She stopped using nitroglycerin pills and at age 80 enrolled in college for a full-time student. The degree of healing achieved by promordial sound varies from person to person. Kopra observes, after three years of prescribing it I have witnessed hundreds of cases where patients with heart disease, cancer, multiple sclerosis and even AIDS have reported alleviation of pain, anxiety and various other troubling symptoms Although he, he cautioned this does not constitute scientific proof Kapra concludes dat sound healing is grounded in ancient wisdom and can supplement the benefits of standard medical treatment. En so kan ek nou hier aangaan gaan, high blood pressure en so meer en so meer, wat ek nou nie op die oorlik wil doen, ek probeer jou stikkie vir stikkie inlui, en hier die hele kwestie van klang, Muziek is niks anders as klanknes, klankgolwe Klankgolwe En klankgolwe het op een mens een uitwerking Nou het ons hier geky, hierdie hele studie van hierdie persoon, Don Campbell Gaan net oor een aspek van hierdie effect, wat hy noemde Mozart effect, beteken die muziek van Mozart wat later in baie, baie, baie hospitale alleen toegelaat was, dat net Mozart sy muziek daar gespeeld word, omdat dit hier die helende effect het. Want mense, uiteindelik het die meeste medici saamgestemd het, omtrend al wat is ziekte, waar aan een mens kan leid, het sy oorsprong in spanning, stress, spanning. En ons is heel dag daar aan blootgestel En daarom vraag ek jou Dit gaan nie hier nou net oor muziek nie Mense, dit gaan eindelijk oor Godse woord Maar onthou nou net Hoekom praat ek nou die hele tijd oor muziek En oor woorde en oor klank Mense, dit is Godse woord God Godse woord Die teks, Die Hebrauwse teks bestaan nou enerzijds uit woorde dis met klanke waar in Paulus vir ons baie, baie noukeerig verduidelik dat een mens moet luister na Godse woord en jy moet dit oordink, net soos wat God het aan Joosja oorgedraad, hy het gesê hierdie wetboek mag uit jou mond nie wijk nie nou as het nie uit jou mond uit wijk nie dan beteken dit, jy moet dit Dan praat, jy moet Godse woord recetteer as het waarde En hy sê en jy moet het bepeins dag en nacht Daarom moet ons verstaan dat god Godse woord Is een skipende woord En ook een herskipende woord En as God herskip dan beteken hy is bezig met restauratie werk En ons dinge wat in ons verkeerd gegaan het en as ek nou nou tyd het gaan ek een vraag hier probeer antwoord van Tania sy kant af wat gesê het iemand het vir haar een vraag gevraag sy so net weer na die vraag kyk hoekom God Adam en Eva nie tegen die duivel gewaarske het nie nou ek gaan die vraag hanteer maar dit is nou net terloops alles het verkeerd geloop van daar die dag af vir vir die mens die oomlik toe die die weergave van die duivel aanvaard het, het die mens alles verloor wat God vir hom gegeet. En hy is daar uit die tuin van Eden weg, paradise lost. Maar omdat God een God van barremhartigheid is, het hy die mens nie in daar die toestand net so gelos nie. Maar God help ons weer met die tweede gedeelte van daar die epische gedig van Milton hy het ons die twee gedigte, ene is Paradise Lost en ene is Paradise Regained wat eindelijk maar die verhaal is van die mens alles wat die mens verloor het vind ons weer in Christus alles wat ons in die eerste Adam dus verloor het Dit kry ons weer in die tweede of die laaste Adam weer terug Want dit is een hele bepaalde proces En alles in die Bijbel is die waarheid En nou is dit een poging van my kant af om te kyk Hoe ek al hierdie bepaalde situaties, onderdele, onderafdelings van die skrif By mekaar kan trek vir jou so alles kan sin maak vooral in die context van Romeine hoofdstuk 10. Hier staan in vers 13, omdat nou die mens het alles verloor, nou net vir gesê het in die eerste Adam, maar God het een reddingsplan, en nou staan hier in vers 13 in Romeine 10, elkeen wat die naam van die Heere anroep sal gered word, elkeen, waar die naam van die Here aanroep. Mense nou, mens moet verstaan wat dit beteken as jy sê jy die naam van die Here aanroep. Sien nou maar jy is besig om te verdrink en ek staan hier buitekant en jy roep na my vir hulp. Jy noem my by my naam en roep my. Dan is ek mens nou daar om jou te help. Dis wat dit hier beteken, een mens moet verstaan, dat daar is een reddingsplan, God het een reddingsplan, soos wat Paulus dit aan die gemeente van Everse, se ouderlinge daar op die strand verduidelik het, en gesê, ek is nie skuldig aan die bloed van enige een van julle nie, want ek het nie nagelaat, om die volle raadsplan van God aan julle te verkondig nie, daar is dus een raadsplan, God het raad vir ons, maar ons moet die raad kan neem, Ons moet dit kan ons eie maak. God is in ons geïnteresseerd. My liewe boete en sysie, jy het luister, God is lief vir jou. Hy het rechte, ware liefde, wat ek en jy nie rechtig mooi verstaan nie. Behalwe in hom sal ons dit verstaan. Mense praat van hierdie dinge, hulle praat van liefde, net soos wat Jezus met Petrus in een gesprek was, en as ons die Griekse tekst nou lees, en vertaal ons jy sien, Ons verstaan nie mooi nie, omdat Jezus drie keer vir Petrus, die daar nou die selfde vraag gevraad, wat terwyl dit nie rechtig so is nie. Want het gaan oor die eerste vraag, wat hy vir hom gevraad, en die tweede, en of hy hom lief het met agape liefde. En Petrus het hier op 'n vlak geblijf van filet, oor dit is een ander soort van begrip van liefde. Dit is nie Godse soort liefde nie, mense, ek en jy, as mense, kan eindelijk net lief hee as ons liefde uit God gebore is. En dis een refleksie dan van sy liefde wat uit my uitvloei na ander mense toe. Maar dis een God gegewe liefde, dit het bepaalde kriteria. En dis alles goed wat God in ons wil herstel door sy woord. En nou Paulus sê dan nou, jy elke wat die naam van die Heere aanroep, sal gered word, hy sê maar, hoe kan hulle om dan aanroep, in wie hulle nie gegloe het nie, bestaan jy, sê nou maar, als die klomp mense staan daar in Abu Dhabi, de Abu Dhabi ergens, of in Dubai, daar wat dan jy al is, en dis nou moslims, mense wat nou, een ander godheid aanbid, hoe gaan hulle nou gered word, as hulle nou nie gehoor het van Jesus Christus nie, hoe kan hulle gered word dat is pas nie meneer nie dis wat Paulus die vraag hoe kan hulle hom aanroep in wie hulle nie gegloe het nie en hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie, so as iemand nie na Abu Dhabi toe gaan en die evangelie daar aan mense gaan verkondig, wat eindelijk nie toegelaat word nie, kan jy nie gered word nie, dat is net die meneer nie, want dan moet iemand wees wat preek, hoe kan hulle in hom glo, van wie hulle nie gehoor het nie, en hoe kan hulle hoor, sonder een wat preek, en hoe kan hulle preek, as hulle nie gestuur is nie, mense, dit is precies wat ek nou hier bezig is om te doen, met Godse woord en hierdie klank dit is dus dier die gehoor geloof is dus uit die gehoor hier staan dit in die 17e vers van die gedeelte wat ek nou net hier gelees het die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is dier die woord van God Godse woord wanneer dit gepredik word gee klank af soos dit nou huidiglik gebeur in jou oore hiervan uit my mond uit, gaan dit hier der, dwars dier hierdie elektronika waar ons werk, en hierdie golwe gaan dwars dier die hele wereld, en enige mens kan op enige plek in die, in, in die wereld nou inskakel, dan sal hy hierdie woorde hoor. Maar hoe kan hulle hoor, as iemand nie vir hulle sê nie? So, jy verstaan, ons het verantwoordelik hierdie teen oor mekaar, ek en jy het een verantwoordelikheid teen die mensdom, Samen moet wie ons hier op die aarde is. En daarom ons poging hier om gebruik te maak van hierdie radiogolwe. En daarom is ons blij dat daar twee ander radiostasies is wat ook net gelyktydig hier na ons luister radio radio worldwide en fm stereo en dan ook ook dan ons gewone net radio sa gereelde luisteraar. So Die prentje word al hoe groter, die persoon wat my nou gesê het hiervan, dat ons hier die alliantie nou het en hier die decoders hier in my rekenaar nou ingebouw is, het gesê dat die luisteraar getal nou na' nou een miljoen toegeskuif het. Want sy het al gehoor ek praat en ek sê ek wens, hier is een groot groot begeerte diep binnen in my dat ons 2 biljoen mense op die aarde kan bereik want dis fysisk moontlik want ons werk met statistiek wat sê daar 2 biljoen mense op die aarde wat in besit is van een slim foon dit is nou tablette uitgesluit dit is gewone cellfone uitgesluit dit is skootrekenaars uitgesluit en dit is persoonlijke rekenaars uitgesluit ons praat nou net hiervan slim foone 2 biljoen mense Dit is dus fysisk moontlik om by 2 biljoen mense uit te kom en om hulle te bereik met Godse woord. Dit het vir die eerste keer het dit moendlik gewaard. De dag van Paulus was dit nie moontlik nie. Hy moes op een bootlum een van die een dorp na die ander plek moes hy van een haven na andere beweeg en dan te, per per voet moes hy daar nou gaan of wat er ander vervoer wil van dorp en stad, om die woord van God te verkondig. Stadige proces. Later is sy briewe wat hy geskryf, wat is vertaal en is gepost, en hy weet ons nou hoe die post van destijds gewerk. Net tot so onlangs is omtrent 10 jaar gelede, wat ons maar nog met briewe en goed gesikkel het, en die post gooi, en mense wat staken, en hy krij nie die briewe nie, en nou kan ons dit met die elektronische media, met e-post kan ons dit stere met whatsapps en dan hier met ons radio wat somal het onmiddellik wereldwijk praat ons met alle mense ons kan met allemaal praat wees net vir ons hoe nabij is die wederkomst van die Heer Jezus want hy het gesê hier die woord moet eers aan allemaal verkondig word en dan sal die einde kom so is ons voorrecht dit is net een groot groot voorrecht en die voorrecht wat jy ook het is om hier die webadres net hier die webadres vir iemand te kan gee op jou kontakluis www.netradiosa.co.za en vir hulle sê, hulle klik maar net op die spelerkie daar, wacht soepaal minute en daar gaan luister hulle en daar is die ander verbindings ook daar wat de voorrecht groot voorrecht en om al die dinge by mekaar te bring dis my begeerte om vir jou te motiveer my boete en sysie om hierdie tyd uit te koop ek wil nie he jy moet een dag met klomp berou sit en denk ach as ek nou maar net dit gedoen het dat hierdie waarschuwing hierdie soort waarschuwing kom al van die dag van noach Toe God die ark laat bouw het en vir mense gesê het om gered te word moet jy in die ark klim en daar was maar net acht mense en nou sê Jezus oor sy wederkomst, hy sê dit gaan net wees so wees soos in die dag van Noach, mense gaan nie luister nie hulle gaan hoor maar hulle gaan nie luister en ek wil graag jy moet luister en ek wil jou help in hierdie jylle kins en techniek en In discipline om te kan hoor so God Godse woord in ons in kan beweeg ons harte kan verander want die bybel sê baie duidelik vir ons desel in die sense ek en jy as christen wat een verwachting het om die ewigheid saam met God door te bring moet onberispelik wees na gees en siel en lichaam by die wederkomst van die Heere Jezus. As jy jouself net een gins wil doen, wil jy nie dit aan jou ijskasse deur, jy weet my mis, skry, my soe magneet, dat jy dit kan gebruik, om een stikkie papier by die plek waar jy gereeld kom, en jyste mense gaan daar om een keer, minstens een keer die dag, na die ijskasse toe om melk te gaan uithaal, of koeldrink, of wat, en jy dalk hier die noot aan het kan zien, jy moet gees en siel en lichaam, onberispelik bevind word by die wederkomst van ons Heer Jezus Christus. En daarmee wil ek jou graag help, ek wil jou bedien daarmee, so dat jy dit enerzijds verstaan, anderzijds gemotiveer wees om dit te doen. Jy weet ons daar is dinge wat die mens graag wil doen, maar jy het nie die nodige motivering nie. Kom ons dink, sê nou maar jy kyk na die komreids wat gehardloop word En jy sien nou hierdie klomp mense, hierdie duisende van hulle wat haar gereed staan En wat hierdie klomp kilometer dan nou aflee Baie mense word geinspireerd door dat hulle dit nou sien En dan net die volgende dag dan gaan hulle nou begin en sê ek gaan ook volgende jaar of die jaar daarna gaan ek ook die comrades hardloop, so nou begin jy jouself voor te brei, en jy kryf jy, want jy moet die rechte hardloopskoene hee, en jy moet die rechte kleren hee om jy te draf, en jy moet uitvind wat is die rechte soort van kos wat jy eet wat jy uitsnaai, en so meer, en so meer, en so meer, en so meer. Ja, die volgende dag maak die bezighede baie geld met mense wat dan nou al hierdie toer is koop. Maar weet jy wat, in meer as 90% of nog hoer presentatie, gaan daar die persoene dit net omtrend maximum van so 5 daad doen, dan verdwijn al daar die lus en al daar die motivering en al daar die voornemings soos mis voor die son, en is net die mense wat vol hart tot die einde toe, en die bybel gebruik specifiek hier die uitdrukkinge, Paulus gebruik hier die wetloop van ek en jy, om jimmel toe te gaan, soos die wetloop, en hy sê vir Timotheus wat hy aanskryf, aan die brief aan Timotheus, hy sê Timotheus, ek het hier die wetloop volleindig, Ek het nie halfpad opgetou opgegeen nie, ek het die, vol, die wetloop volleindig. En is nie net een keer wat hy van so wetloop praat nie. Hy verduidelik hoe atlete hardloop vir vir virwelkelike kroon, maar ons nie. Dis vir onverwelkelike, dis vir vir, vir, vir kroon wat gaan bly tot in alle eeuwigheid. En dan sê hy, hardloop soos iemand, wat wil wen. En mense, ek wil jou daarmee help. Jy gaan so blij wees, jy gaan nog baie baie dankbaar wees as jy hierdie tyd uitkoop. Want dan gaan jy ontdek wat God doen met hierdie woordese klanke. Wat in jou oore ingaan, eerst enersijds. Andersijds gaan dit recht door onthou Godse woord Is een skerp twee snijdende zwaard skerper as enige twee snijdende zwaard En dring deur to die scheiding van gewruchte en murg En siel en gees En is een beoordelaar van die oordenkingen van die hart Godse woord penetreer tot binnen in jou hart En nou mag jy denk nou ook om die daai gaan Mensen, omdat alles wat jy doen Uit jou hart uitkom Alles Alles, alles alles, elke liewe ding, kom uit jou hart uit, en God moet kyk na die kondisie van jou hart, en God is die groot hartchirurg, wat al die dinge moet rechtstel vir ons, so dat ons dan daar die zekerheid kan hee, dat ek gees en siel en lichaam onberispelik we vind sal word, by die wederkomst van ons Heere Jezus. En ek is seker dat jy gereed wil wees, ek is daarvan helemaal oortuig, die rede hoe kom jy nou luister, en die Heere ken ons harte, hy weet, hy weet, en omdat hy weet, kan ek en jy hom vertrouw, hy ken ons swakjede, hy ken ons swakjede teenoor ons sterkpunte. Hy weet waar om te begin. Hy weet precies wat hy moet doen. Maar ek en jy moet ons aan hom net oorgee, soos wat die patiënt hom moet gaan inteken by hospitaal en dokumente gaan teken en teken dat hy naar die theater toegeneem kan word, dat hy zeker heb pre-medikasie moet neem, en dat hy narkoosie moet neem, en dat hy hierdie syrurgie sal ondergaan. Hy moet homself oorgee, en die laaste oorgee is die narkoosie wat hy dan neem, dan het hy geen beheer meer nie, dan is hy totaal en al aan die slaap. En dis wat God wil hee, wat ek en jy moet doen, ons moet hom so vertrouw, absoluut kan vertrouw, dat ons onsself aan hom oorgee, so dat hy met hierdie specialist kennis hierdie hartsyrurgie vir ons kan doen, met hierdie skerp twee snijdende zwaard van hom, wat tot ek in eindelik beteken in my het een skelpel, een skerp skelpel waarmee God hierdie operasie gaan doen, en ons kan hom vertrouw, absoluut vertrouw want hy ken ons hart hy ken ons hart en hy is lief vir ons kom ons luister tenslotte hier na Ronaldo Tato wat syng, u ken my hart en daarmee gaan ek jou groet dan tot morre TV hier die selfde tyd en die Heerse Sieninge is met jou Sieninge van die Heere is met jou Want hy ken my hart Want hy ken my naam Omdat hy die diepste draan van my siel verstaan Omdat hy my draan hier soveel nie bedank, want hy ken my hart. Want hy ken my hart, hy het my gemaakt, in my handen voel hy, as ek sag aan liefde raak, omdat hy my sien, my siel en geest die want die, want hy ken my hart. Want hy ken my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 is sil in hisiding 20